Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Nichts ist schöner als der Anfang der Sommerferien. Sie scheinen sich jahrelang auszudehnen. Ach, ganz meine Meinung, Julia. Zuerst schleichen sie so schön langsam dahin, aber dann rasen sie im Galopp vorbei. <lacht> Timmy gibt dir auch nicht, ein. Es war die erste Ferienwoche. Die Kinder lagen in einem sonnenbeschienenen Garten. Sonst hatten sie die Ferien immer bei ihrer Cousine George im Felsenhaus am Meer verbracht. Diesmal aber waren sie zur Abwechslung bei den Eltern von Julian, Dick und Anne. Julian war der Älteste, ein großer, kräftiger Junge. Dann kamen Dick und Georgina. Das Mädchen Georgina glich eher einem Jungen mit Lockenhaar und bestand auch darauf, George gerufen zu werden. Sogar die Lehrer in der Schule nannten sie so. N war die Jüngste wenn sie auch zu ihrer größten Freude allmählich heranwuchs. Daddy hat heute Morgen gesagt, wenn wir nicht die ganzen Ferien über hier bleiben wollen, könnten wir uns einen anderen schönen Plan ausdenken. Wollen wir zum Felsenhaus fahren und eine Zeit bei Georges Eltern wohnen? Nein, das ist nichts. Mutter schrieb mir, dass Vater gerade ein neues wissenschaftliches Experiment begonnen oh. hat. Na, ihr wisst ja, was das bedeutet. Da müssen wir auf Fußspitzen laufen, uns im Flüsterton unterhalten und dürfen Vater die ganze Zeit möglichst nicht unter die Augen kommen. Oh, was machen wir dann? Die ganze Zeit hierbleiben? Ach, wie wär's mit einer Wanderung? Oh, Bei verrückt? dem Wetter? Ach, Ach schon wirklich. gut, schon gut. Ach, dann denkt euch eben was Besseres aus. Ich will gern irgendwo, wo man baden könnte. An einem See zum Beispiel, wenn wir schon nicht ans Meer können. Ja, das hört sich schon besser an. Kinder, bin ich schläfrig. <lacht> Wir wollen die Frage nur schnell regeln, sonst schnarche ich plötzlich ganz fest. Bald schliefen alle im Gras. Timmy ausgenommen. Er betrachtete sich als Wächter. Der große Hund leckte seine Herren George leicht, dann setzte er sich steif neben sie, die Ohren gespitzt und die Augen geöffnet. Etwas kam die Straße hinunter. Rattern und Rumpeln von Rädern. Ein langsamer Zug, der von einem eigenartigen Wesen angeführt wurde. Timmy hatte keine Ahnung, was das sein konnte. Es war nämlich ein Elefant. Ruhe, Timmy! So ein Krach zu machen, wenn wir schlafen. Ja, was ist denn? Oh, hallo, ihr Schlafmützen! Ein Zirkus fährt vorbei, seht! Oh. Hof, schnell hinunter zum Gartenzaun. Dort können wir alles besser sehen. Kinder, ist das nicht aufregend? Ich möchte auch bei einem Zirkus sein, der das ganze Jahr herumzieht. So ein Lebengefühl in mir. Du in einem Zirkus? Du kannst dir noch nicht einmal einen Rad schlagen. Rad schlagen? Was ist denn das? Was der Junge dort drüben macht. Guck. Oh, toll, wenn ich das auch nur könnte. Der Junge kam zu ihnen und grinste. Er hatte ein lustiges Gesicht voller Sommersprossen, darüber einen wirren Haarschopf. Bei ihm waren zwei kleine Hunde und ein großer Affe. Timmy knurrte und George fasste ihn am Halsband. Komm nicht zu nah, Tim scheint dir nicht recht zu trauen. Wir tun ihm schon nicht weh. Ich erlaube meinen Hunden gar nicht, deinen Tim aufzufressen. Als ob sie das könnten. Ey, sieh mal! Jetzt wandern sie auf Hinterpfoten. Oh, das sind Schautiere, ja? Gehören sie dir? Die zwei, ja. Das hier ist Bella und der dort heißt Knurra. Ich hatte sie schon, als sie noch ganz klein waren. Sie sind sehr klug. Wo gibt ihr die nächste Vorstellung? Wir möchten sie gern sehen. Wir wollen uns jetzt etwas ausruhen. Wir ziehen hinauf ins Hügelland an einen blauen See. Dort dürfen wir mit unseren Tieren lagern. Es ist da oben nämlich wild und einsam. Wir stören niemanden und stellen einfach unsere Wohnwagen auf. Das ist prima. Welches ist dein Wagen? Der dort. Der kommt gerade vorbei. Der Blau und Gelbe. Ich wohne darin mit meinem Onkel Dan. Er ist der Oberclown im Zirkus. Seht ihr ihn dort vorne sitzen? Naja, der sieht aber nicht sehr lustig aus. Navi, Los, komm, Geh in den Wagen und mach eine Tasse Tee. Tut mir leid, dass ich euch nicht auch zum Tee einladen kann. Und euren Hund. Bella und Knurrer würden ihn gern kennenlernen. Weißt weiß, was wir in diesen Ferien machen? Wir mieten einen Wohnwagen und fahren darin oh. ganz für uns allein fort. Oh. Das machen wir. Yeah. Das machen wir. Oh, ja. Wirklich, ein guter Einfall. Warum haben wir nicht früher an so etwas gedacht? Oh, ja, ein Wohnwagen ganz für uns. Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Ja, das wäre mal etwas ganz anderes. Wäre es nicht großartig, wenn wir in die Berge fahren könnten? An den See, von dem der Junge sprach? Wir könnten dort baden und vielleicht mit den Zirkusleuten bekannt werden. Ach, ich wollte schon immer einmal mehr über einen Zirkus erfahren. Oh, Julien, der Gedanke ist ja noch besser. Mir gefiel dieser Nobby, euch etwa nicht? Ja, ja doch. Noch. Aber sein Onkel gefiel mir nicht. Nee. Er sah unangenehm aus. Ich wette, er fast Nobby sehr hart an. Mhm. Julien, glaubst du denn, dass wir die Erlaubnis bekommen, allein mit einem Wohnwagen fortzufahren? Naja, wollen sehen. Schließlich bin ich alt genug, um auf euch aufzupassen. Pa, vielen Dank. Auf mich braucht niemand aufzupassen. Und wenn das schon jemand tun soll, dann kann es Timmy übernehmen. Mhm. Wir nehmen unsere alte Treue Dobby mit. Sie soll den Wagen ziehen. Das würde ihr gefallen. Es muss für sie doch recht langweilig sein, immer so allein auf der Wiese zu stehen. Aber natürlich. Dobby könnte mitkommen. Ja. Mhm. Wo kriegen wir aber einen Wohnwagen her? Keine Ahnung. Kommt schnell. Wir gehen die Eltern fragen. Mhm. Endlich kam der große Tag, an dem die Wohnwagen eintrafen. Mutter hatte sie von einem Bekannten geliehen. Sie waren wirklich sehr hübsch, festgebaut und bequem. Jeder Wagen hatte einen kleinen Schornstein, lange schmale Fenster auf beiden Seiten und ein ganz winziges nach vorn zum Fahrersitz. Hinten befand sich eine breite Tür mit zwei Stufen. Vor den offenen Fenstern flatterten lustige Vorhänge. Stunden verbrachten die Kinder damit, die Wohnwagen zu untersuchen und hinter ihre Geheimnisse zu kommen. Und dann begannen sie, die Sachen für die Reise einzupacken. Der Milchmann brachte den stämmigen kleinen Hengst Trotter vor das Haus. Julian holte Dobby von der Weide und kletterte vorn auf den grünen Wohnwagen. Dick saß neben ihm und strahlte vor Glück über das ganze Gesicht. Der Wagen setzte sich in Bewegung. Auf, Dobby! Es geht los! Leb wohl, Mutter! Wiedersehen! Tschüss! George zog an Trotters Zügeln und der kleine Hengst folgte dem ersten Wagen. N. saß neben George und winkte wild. Auf Wiedersehen, Mutter. Jetzt geht es auf ein neues Abenteuer. Hurra! Hurra! Die nächsten Tage klappte alles nach Wunsch. Blauer Himmel, strahlende Sonne, Flüsse zum Paddeln oder Schwimmen und zwei Häuschen auf Rädern, die rumpelnd kilometerweit über unbekannte Straßen zogen. Was konnte es für die Kinder eigentlich Schöneres geben? Vier Tage waren sie schon unterwegs. En hatte es aufgegeben, die Berge zu suchen, wo die Zirkusleute ihr Lager aufgeschlagen haben mussten. Aber am Nachmittag sahen sie die Hügelkette blau in der Ferne aufschimmern. Da sind sie! Das müssen sie sein. Und zu ihren Füßen muss der Hügelsee liegen. Das Lager muss in der Senke am Fuß der Berge dort drüben liegen. Ich nehme an, dass dieser Weg hier dorthin führt. Wir folgen ihm und steigen dann höher in die Berge. Einverstanden? Oh ja. ja okay. wir machen wir. Anhalten. Meine Güte, der Schimpanse ist ja frei, seht ja. ihr's? Nein, doch nicht. Irgendjemand hat ihn an einem Seil. Das ist doch Nobby. Ja, ja. tatsächlich. Das muss aber auch ein Spaß machen, so mit einem lebenden Schimpansen spazieren zu gehen. Hey, Nobby, uns hier zu treffen, hättest du die wohl nicht träumen lassen. <lacht> Kerle, Kerle, ihr seid doch die Kinder, die ich damals auf unserem Zug getroffen habe. Was macht ihr denn hier? Hey, hey, hey. Tini hat noch nie einen Schimpansen gesehen. Ob sie sich verstehen werden? Weiß nicht. Und Pongo kommt mit den unten sehr gut aus. Aber lasst euren Hund auf keinen Fall auf Pongo losgehen. Der würde ihn bei lebendigem Leibe zerreißen. Ihr müsst nämlich wissen, so ein Schimpanse ist sehr stark. Kann ich nicht mit Pongo Freundschaft schließen? Wenn ich ihm die Hand geben könnte oder so etwas? Dass Timmy sieht, wir sind Freunde, dann wäre alles in Ordnung. Ist das möglich? Natürlich. Er ist der gutmütigste Schimpanse, der jemals gelebt hat. Nicht wahr, Pongo? Komm, gib der Dame die Hand. Er ist doch nett, nicht wahr? Er lässt meine Hand nicht mehr los. Sei nicht so unartig, Pongo. Sagt mal, sind das eure Wohnwagen? Wir haben sie uns nur geliehen. Und weil du uns erzählt hast, wo ihr hinzieht, wollten wir euch nachreisen und von dir das Lager zeigen lassen. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Ich bin stolz darauf. Die Leute wollen nicht oft Freunde eines Zirkusjungen sein. Ich führe euch gerne herum Und ihr könnt Bekanntschaft mit jedem Affen, Hund und Pferd machen. Danke, Klasse. Oh, Danke. Sag mal, hat dein Onkel etwas dagegen, wenn du uns all die Tiere zeigst? Weshalb denn? Ich frage ihn einfach nicht. Aber seid bitte höflich zu ihm. Wenn er seine Launen hat, ist er wilder als jedes Raubtier. Wegen seiner Wutanfälle nennen sie ihn hier Tiger denn. Er ist hoffentlich nicht gerade in der Nähe. Nein, er ist irgendwo hingegangen. Er ist ein Eigenbrötler und hat nicht viele Freunde im Zirkus. Außer Lou, dem Akrobaten. Das da drüben ist er. Hey, jetzt guckt er. Was sind denn das für Kerle da? Was lungern die hier herum? Ach, wir lungern hier nicht herum. Wir besuchen Nobby. Das ist eure Wohnwagen? Ja. Erwachsene bei euch? Nein, ich habe die Verantwortung. Außerdem haben wir einen Hund, der sich auf alle Leute stürzt, die er nicht leiden kann. Macht das hier weg, kommt weg, weg. Hier haben sich keine Kinder herumzutreiben und ich habe vor keinem Hund Angst. Ich weiß, wie man mit bösen Hunden umgeht. Jetzt ist alles aus. Wenn du euch hier irgendwo erwischt, schmeißt er euch raus. Lagert ihr hier unten? Eigentlich nicht. Wir wollten noch ein bisschen höher hinauf. Dort ist es kühler. Und die Nacht bleiben wir aber hier. Am nächsten Morgen waren alle früh munter. Sie wollten aufbrechen, bevor Lou oder Tiger tigerden wieder erschienen. Sie aßen und räumten dann auf. Gerade waren sie auf den Fahrersitz geklettert, als Lu und Tigerden des Wegs daherkamen. Oh, ihr fahrt wirklich? Das ist aber schön. Es freut einen doch, wenn Kinder so gehorsam sind. Wo fahrt ihr denn hin? Hinauf in die Berge. Aber nicht etwa euretwegen. Warum fahrt ihr denn nicht unten herum? Warum denn über den Gipfel? Da ist kein guter Weg. Die Wagen ziehen die Pferde ja zurück. Wir fahren, wie wir wollen. Und wir wollen hier hinauf. Gehen Sie mir bitte aus dem Weg. Hallo, warum fahrt ihr so früh? Ich begleite euch noch ein Stückchen Gut Nein, das lässt du Du gehst jetzt und arbeitest mit den Hunden Oder ich haue dir ein paar herunter, dass du die Sterne funkeln siehst Kopf hoch, Lobby Wir warten oben auf dich Sag aber nun deinem Onkel nichts davon Sie sollen denken, wir wären fort Und bring Pongo mit Ihr seid in Ordnung Der Weg schlängelte sich die Hügel hinauf Zunächst war er nicht sehr steil Sondern zog am Abhang hinüber und herüber Schließlich fuhren sie über eine Steinbrücke, unter der ein reißender Gebirgsbach hindurchfloss. Der Fluss hat es aber eilig. Seht, fängt ihr er nicht da oben erst an? Dort oben, am Abhang. Ihr er kommt aus dem Berg. Stellt euch nur mal vor, wie er in dem Berg herumtobt. Ich glaube, er fließt in den See. Kommt, wir müssen den Bauernhof finden. Ich habe nämlich eben einen Hahn hören. Es kann also nicht mehr weit sein. Eine eingestürzte Höhle. Ja, seht, da in der Felswand. Ein behagliches Plätzchen. Wollen wir nicht hier bleiben? Ja, wie für einen Lagerplatz geschaffen. Und was für ein herrlicher Blick. Oh, wirklich, ein wunderschöner Platz. Oh, ich hab's ja gesagt, es ist wunderschön. Hier kommt auch eine Quelle aus dem Felsen. Fließendes Wasser im Haus, das nennt man Glück. Und ob, ein herrlicher Platz und niemand wird uns stören. Kommt mit runter ans Ufer. Los, ihr Mädchen. ja. Wir nehmen gleich ein Bad. Die Kinder liefen mit ihren Badesachen den Berg hinunter, schnitten Wegbiegungen und sprangen wie die Gämsen die steileren Stücke hinab. Sie hatten Timmy zur Bewachung bei den Wagen zurückgelassen. Schließlich gelangten sie an eine steile Stelle, die sie auf den Weg zurückzwang. Sie folgten ihm bis an einen scharfen Knick bei einer Felsnase, Und zu ihrer großen Überraschung liefen sie beinahe Lou und Tigerden in die Arme. Hey! Wartet einen Augenblick! Beachtet sie überhaupt nicht. Bleibt beisammen und lauft einfach weiter. Ich dachte, ihr seid weitergefahren. Über den Gipfel. Tut uns leid, wir haben keine Zeit. Wir sind in Eile. Wo sind denn eure Wagen? Stehen sie hier oben? Hey, was ist denn los? Wir tun euch doch nichts. Wir wollen nur wissen, wo ihr euch hier oben aufhaltet. Unten ist nämlich viel schöner, müsst ihr wissen. Weitergehen. Gebt keine Antwort. Warum erzählen die uns, unten sei es schöner, wo sie gestern noch so eifrig darauf bedacht waren, uns dort rauszuwerfen? Ich glaube, die spinnen. Julian, fängt da etwa ein neues Abenteuer an? Oh nein, das könnte ich nicht ertragen. Oh, seht, da ist der See. Er sieht eiskalt aus. Im Nu sprangen sie ins Wasser. Und plötzlich war auch Nobby da und winkte und rief. Hey, hallo, hallo. ich komme auch rein. Hallo ja. und mein Onkel sind weggegangen. Hurra. Wir haben die beiden ihn getroffen. Sie sind den Berg hinaufgegangen. Den Berg hinauf? Wozu das? Sie müssen doch gar nichts auf dem Bauernhof holen. Das tun doch die Frauen jeden Morgen. Naja, auf jeden Fall sind wir ihnen begegnet. Sie waren ganz schön überrascht, als sie uns sahen. Hoffentlich belästigen sie uns nicht weiter. Heute war ein böser Tag für mich. Mein Onkel hat mich ganz ordentlich verprügelt, weil ich mit euch Freundschaft geschlossen habe. Er sagte, ich dürfte nie wieder zu Fremden gehen. Warum eigentlich nicht? Was ist das doch für ein Geselle? Naja, du scheinst dir nicht viel aus ihm zu machen. Ist doch klar. Aber jetzt ist er mal dort oben. Ich muss nur aufpassen, dass er mich nicht bei euch sieht. Das ist alles. Außerdem müsst ihr wissen, ist er gar nicht mein richtiger Onkel. Was? Naja, als mein Vater und meine Mutter starben, hinterließen sie mir etwas Geld. Und es stellte sich heraus, dass sie Tiger denn gebeten hatten, sich um mich zu kümmern. Er nahm das Geld an sich, ließ sich von mir Onkel nennen und seitdem musste ich bei ihm bleiben. Meine Güte. Es ist spät. Kein Wunder, dass mein Magen knurrt. Wir müssen zurück. Kommst du mit, Nobby? Gern. Du kannst oben mit uns zu Abend essen. Du findest doch sicher auch im Dunkeln heim. Ja, ich nehme Pongo mit und Bella und Knorra. Schnell raus aus dem Wasser. So stiegen sie jetzt den Berg hinauf, müde von dem langen und aufregenden Tag. N. begann in Gedanken, das Abendessen zu bereiten. Schinken, sicher auch Tomaten und etwas Stachelbeermarmelade. Timmy bellte aufgeregt, als sie in die Nähe des Wagens kam. Er bellte unaufhörlich, laut und bestimmt. Das klingt ganz ärgerlich. Timmy! Na nun, woran nagt denn Bella? Ruhes Fleisch? Ja. Wo hat er denn das her? War vielleicht der Bauer hier und hat Tim etwas gebracht? Warum hat er es dann aber nicht genommen? Eigenartig. Die anderen Tiere rühren das Fleisch nicht an. Ja. Warum Mensch, es ist vergiftet. Was? Ich muss schnell runter. Vielleicht kann man ihm helfen. Der arme Nobby. <lacht> Vergiftetes Fleisch. Wie schrecklich. Oh, Timmy, das Fleisch war für dich bestimmt. Ja. Gott sei Dank warst du so schlau, es nicht anzurühren. Mhm. Timmy, du wärst vergiftet worden. Und wer meint, ihr hat das Fleisch hingeworfen? Wer schon? Tiger, denn natürlich? Sie wollen uns von hier weghaben, das ist jetzt klar. Aber weshalb halten nur? Der Platz muss hier irgendein Geheimnis bergen. Warum sonst wollen die Männer uns unbedingt loswerden? Ach, sie sind richtige Verbrecher. Ich möchte gern herausfinden, was an diesem Platz Lohnt denn anzieht. Ich auch. Angenommen, wir vier eilen mit Tim den Berg hinunter, mhm. am Lager vorbei und rufen Nobby zu, dass wir alle, wohlverstanden alle, Den ganzen Tag lang in die Stadt gehen. Also. Vielleicht kämen nun und dann hier rauf. Und wenn ich mich hier verstecke, könnte ich sehen, was sie vorhaben. In Wirklichkeit gehen also nur drei von uns in die Stadt. Du schleichst dich zurück und versteckst dich. Ich verstehe, der Plan ist gut. Wir verwirklichen ihn sofort. Sollen uns doch die Männer selbst auf die richtige Spur führen. <lacht> Julian winkte und begab sich dann zu den Wagen machte sich einige Brote und schnitt ein paar Stücken Kuchen ab, die er mit in sein Versteck nehmen wollte. Vielleicht musste er lange warten. Jetzt, wo soll ich mich verstecken? Es muss irgendwo sein, wo ich den Weg überblicken kann, damit ich die beiden ankommen sehe. Und außerdem muss ich beobachten können, was sie unternehmen. Ach, aber wo? Ein Baum? Nein. Ach, ich muss schnell etwas finden. Oder die Männer sind hier, bevor ich mich versteckt habe. Ach. Natürlich. Das ist der Platz. Ich steige auf das Dach eines Wagens. Niemand sieht mich dort und niemand vermutet, dass ich da bin. Ach. Ach. Ja, das ist prima. Ich kann den Weg gut überblicken und fein beobachten, wohin die Männer gehen. Er lag ganz still da, sah hinunter auf den See und auf den Weg, der den Berg hinaufführte. Er war froh, dass es kein heißer Sonnentag war, denn dann wäre er auf dem Dach gebraten worden. Sein Herz begann zu klopfen. Da! Er konnte zwei Männer erkennen. Waren es Lou und Tiger denn? Er wagte nicht, den Kopf zu heben, als sie näher kamen, damit sie ihn nicht bemerkten. Aber er erkannte ihre Stimmen, als sie nahe genug waren. Tja, niemand hier. Die Kinder sind wirklich für heute fort und haben den verflixten Köter mitgenommen. Ich hab dir doch schon gesagt, heute ist hier niemand. Wir können holen, was wir wollen. Dann los. Julien wartete gespannt, wo sie hingingen. Aber sie verließen die Höhle nicht. Sie verharrten anscheinend neben dem Wagen. Der Junge wagte nicht, über den Dach zu schauen. Dann hörte er eigenartig scharrende Geräusche und das Keuchen der Männer. Der Wagen schwankte ein wenig. Hey, lass sie nicht den Berg hinabrollen. Ah, sie haben also nicht vor, den Wagen zu zerstören. Sie haben ihn nur weggeschoben, um irgendetwas zu erreichen. Aber was kann das sein? Hm, ob die Männer noch da sind? Eigenartig, sie müssen sich in Luft aufgelöst haben. Ob ich es wagen kann, hinabzusteigen und mich umzusehen? Ah oh, nein, sie können jeden Augenblick wieder erscheinen und dann, wenn sie mich hier sehen, womöglich stoßen sie mich mitsamt dem Wagen den Abhang hinunter, Und gerade hier ist es verteufelt steil. Nachdenklich lag der Junge da. Plötzlich bewegte sich der Wagen wieder. Julien umklammerte den Schornstein und lauschte auf die leisen Stimmen der Männer. Sie zogen den Wagen an seinen alten Platz zurück. Als George, Timmy, Dick und N. den Weg heraufgerannt kamen, und Nobby war natürlich auch dabei, waren Lou und Dan längst verschwunden. Julian berichtete den anderen ausführlich von den Ereignissen des Tages. Alle lauschten mit aufgerissenen Augen. Donnerwetter, das war ein Abenteuer. Jetzt spielen wir ein wenig Detektiv und suchen, wo die Männer gewesen sein können. Einverstanden? Ja, mhm. gut. Oh ja, aber wo fangen wir an? Na. Müssen wir unter den Wagen, Julian? Ich fürchte, ja. Also los. Heidekraut. Kraut! seht. Bretter unter dem Kraut. Ja, säuberlich übereinander gelegt. Wozu nur? Nimm sie weg. Oh, eine Höhle. Oh, ich hole meine Taschenlampe. Toll, dass wir unsere Wagen genau über das Versteck der Männer gefahren haben. Kein Wunder, dass sie wild geworden sind. Ach, so, da bin ich wieder. Dort in der Höhle waren sie. Und morgen kaufen wir Taschenlampen, Kerzen und Streichhölzer. Und dann geht's auf Entdeckung. Also fängt doch wieder ein Abenteuer an. Tut mir leid, ich fürchte ja. Aber du kannst in dieser Zeit bei der Bäuerin bleiben, Anne. Du brauchst nicht mitzukommen. Wenn ihr auf Abenteuer geht, komme ich mit. Das ist doch immer so gewesen. Ich denke nicht im Traum daran, nicht mit von der Partie zu sein. In Ordnung, wir bleiben zusammen. Wie aufregend! So etwas gefällt mir. Ich möchte nur wissen, wo das Loch hinführt. Ich gehe als Erste, Julien. Nein, das lässt du. Ich gehe voran. Du weißt ja nicht, was uns unten erwartet. Nein, sowas! Was, was denn? Das ja ist schon. ja eine riesige Höhle. Oh, wirklich? Größer als sechs Ballsäle. Oh. Und die Wände glitzern förmlich. Ich vermute Kristalle. Komm schnell nach! Ja. Komm gut, du bleibst hier und hältst Wache. Einverstanden? Wie ein Märchen. Das ist aber ein seltsames Licht. Auch von der Decke strahlt es herab, Julian. Wie gewaltig. Glaubst du, dass die Männer hier ihre Sachen oder was es sein mag, versteckt haben? Ich kann nichts sehen. Aber bevor wir weitergehen, wollen wir diese Höhle genau durchsuchen. Ja. Ein Zigarettenstummel. Das beweist, dass dein hier gewesen ja. sind. Los, wir wollen mal sehen, ob diese Höhle einen Ausgang hat. Ein eigenartig gewundener Gang. Eine große Felsnische. Oh, ja. Was habe ich euch gesagt? Hier also bewahren die Kerle ihre Sachen auf. Genau. Ein mhm. ganzer Stapel von dem Zeug. Und was aber alles? Oh, diese so viele Schachteln, Säcke, Säcke Kisten. Oh. Was ist darin? Wir sehen mal nach. Ja, ja, schön. Äh. Mhm. Da? Ja. Ja. Oh, ich Noten. Jetzt. Oh, Mann, das oh. hat die Polizei also voriges Jahr ja. im Zirkuslager gesucht. Polizei? Und dabei war es hier sicher versteckt. Seht nur all die Sachen. Ja. Kinder, Kinder, die müssen ja den König bestohlen haben. Ach. Das sind Ach. ganz abgefeimte Diebe, da gibt's keinen Zweifel. Nein. Hm. Juwelen. Was? Echte oh. Juwelen. Oh. Diamanten, oh. Die verstehen sie aufs Einbrechen. Na. Ich kann mir denken, wie sie gearbeitet haben. Lou ist doch ein tüchtiger Akrobat, oder nicht? Ja. Ich werde erst in den Häusern hochgeklettert. An den Wänden über die Dächer in die Fenster. Ja. Und Tiger Dent stand unten und hat die Sachen aufgefangen, die er hinunterwarf. Da magst du recht haben. Mhm. Lou kann überall hinaufklettern. Es würde mich nicht wundern, wenn er sogar an glatten Wänden hochkäme. Oh. Und springen kann er, wie eine Katze. Oh. Was wollen wir nun unternehmen? Natürlich die Polizeiverständigen. Was hast du gedacht? Kinder, Kinder, ich freue mich schon auf die Gesichter der Polizisten, wenn sie das hier sehen. Ich möchte gern wissen, wo der Gang hinführt. Also gut. Der Gang führt wieder in eine Höhle. Oh, was ist das? Wasser, natürlich. Hört ihr es nicht rauschen? Ein unterirdischer Bach, der durch den Berg fließt und einen Ausgang sucht, wo er hervor kann. Wie der Bergbach, den wir sahen, bevor wir an unseren Lagerplatz kamen. Es er schoss aus dem Felsen hervor. Erinnert ihr euch? Es kann derselbe sein. Ja, klar, so ist es. Jetzt ja, aber nicht weiter. Warum denn? Ich muss nach Pongo sehen. Ich habe so ein unangenehmes Gefühl, wenn ich an ihn denke. Und außerdem friere ich. Kommt mit zurück zur Sonne, dann können wir etwas essen. Ich habe keine Lust zu einer Mahlzeit hier unten. Du hast ich doch recht. Recht. komm. kein Licht sehen. Wir müssen noch kurz vor dem Ausgang sein. Ja, was ist denn da los? Und ja so genau, was ist denn da? Oh. Die Öffnung ist zu. Wir können nicht hinaus. Jemand hat die Bretter wieder rübergelegt. Das hat uns noch gefühlt. Und womöglich auch noch den Wagen darüber gerollt. Wir können nicht hinaus. Oh Gott, was sollen wir jetzt tun? Ach, Lu und Dan werden zurückgekommen sein. Ach, wie dumm von mir, dass ich es so weit kommen ließ. Ja. Ich will versuchen, die Bretter hochzuheben. Ach, vielleicht klappt's. Okay. Ach. Ach, ich befürchte, der Wagen steht darauf. Vielleicht kann Pongo helfen. Ja. Pongo! Pongo! Pongo! Pongo! Pongo! Pongo! Pongo! Pongo! Alle hielten den Atem an. Sie hofften, Pongo irgendwo schnattern oder an den Brettern kratzen zu hören. Aber nichts rührte sich. Kein Zeichen oder Laut von dem Schimpansen. Die Kinder riefen alle gemeinsam. Doch Pongo kam nicht. Wenn ich nur wüsste, was das bedeutet. Ich glaube, dem armen Pongo ist was ganz Schreckliches zugestoßen. Wo kann er nur sein? nicht, keine N. Es wird schon alles wieder gut. Willst du Schokolade? Nein, keine Schokolade, George. Die brauchen wir vielleicht noch später. Kinder, hab ich Durst. Mich auch. Wie spät ist es? Ich bin schon müde. Oh, es ist gleich neun. Da kommt jemand. Pongo? Ja, hoffentlich habt ihr euch gut unterhalten, ihr Kleinen. Und halt haltet ihr ja den Hund zurück, Junge, oder ich erschieße ihn. Seht da meine Pistole. Wagen Sie nicht, meinen Hund zu erschießen. So, jetzt steht auf und geht in den Gang da. Los, auf, auf, immer vor mir her und wagt ja nicht stehen zu bleiben. Wir haben heute noch viel Arbeit und keine Lust, uns weiter von Kindern stören zu lassen, verstanden? Die Kinder verstanden sehr gut. Sie gingen auf den Gang zu und stiegen eines nach dem anderen hinein. George mit Temi zuerst. Sie wagte nicht, sein Halsband loszulassen. Einige Schritte hinter ihnen folgte Lou mit gezückter Pistole. Jetzt sahen sie auch Den, der zwei große Säcke trug. Die Kinder mussten an der Nische vorbeigehen, worin die gestohlenen Sachen lagen. Lou setzte sich in den Gang und schaltete seine Taschenlampe an, so dass er jedes Kind beobachten konnte. Noch immer hatte er die Pistole auf Timmy gerichtet. Dan begann die Sachen in einen der großen Säcke zu stopfen. Dann ging er damit zurück. Nach zehn Minuten kam er wieder und füllte den anderen Sack. Klar, die Männer wollten auf diese Weise das Diebesgut wegschaffen. Ja, »Habt wohl geglaubt, eine schöne Entdeckung gemacht zu haben, was? Ja, ja, ihr glaubtet besonders, schlau zu sein. <lacht> ihr seht ja, was so Schlaubergern passiert.« Ihr seid jetzt gefangen. <lacht> und ihr werdet zwei, drei Tage hier bleiben. <lacht> Was? Nein. So lange? Was meinen Sie damit? Sie wollen uns doch hier nicht etwa verhungern lassen? Verhungern nicht. Wir haben euch doch gern. Wir werfen euch etwas Futter in den Gang. Und in ein, zwei, drei Tagen wird euch vielleicht jemand befreien. Lu! Hilfe! Hilfe! Ich, ich, ich werde angegriffen. Hilfe! Warte! Das ist Pongo, das wette ich. Vielleicht ist er umhergelaufen, an die Einstiegsöffnung bei den Wagen gekommen und hinter Tiger dann hergelaufen. In diesem Falle geht es ihm aber schlecht, denn Lou ist bewaffnet und schießt ihn nieder. Ich schlüpfe durch den Gang, wenn es eine Möglichkeit gibt, und verstecke mich in der großen Höhle. Wozu das? Sei doch nicht so schwer vom Begriff. Ich kann vielleicht in den Gang gelangen, der zum Ausgang führt und hinaussteigen, ohne dass die Männer mich sehen. Ja... Dann kann ich Hilfe holen, versteht ihr jetzt? Ja, hoffentlich klappt das ja. Ihr macht euch jetzt aber besser aus dem Staub und versteckt euch. Okay. Suche einen guten Platz, Julien, falls die Männer auf euch losgehen, wenn sie merken, dass einer verschwunden ist. Los, gut. Ohne ein weiteres Wort ging Dick den Gang entlang und kam in die riesige Höhle. Hier herrschte gewaltiger Lärm, denn Pongo schien beide Männer gleichzeitig angegriffen zu haben. Ihre Lampen waren erloschen und Lou wagte nicht zu schießen, weil er denn hätte treffen können. Es war stockdunkel. Dick konnte nur knurren und schreien hören. Er schlug einen weiten Bogen um das ringende Knäuel am Boden und suchte so schnell er konnte im Dunkeln den Weg zu der Öffnung, die in den ersten Gang führte. Er musste aufpassen, dass er nicht hinfiel. Schließlich fand er glücklich die Öffnung und rannte um die Wagen. Dann blieb er stehen. Ihm war ein Gedanke gekommen. Er konnte zwar Hilfe holen, Was aber, wenn die Männer inzwischen fertig waren und sich aus dem Staube machten? Er musste etwas dagegen unternehmen. Unten im Berg hatten die Männer endlich den Schimpansen von sich abgeschüttelt. Sie waren schlimm zerbissen und zerkratzt. Aber Pongo war infolge seiner schweren Kopfwunde nicht ganz so wild und stark wie sonst. Die Gauner konnten ihn schließlich verjagen. Und er trollte sich in Richtung auf den Gang davon, wo er die Kinder witterte. »Wir hätten uns nach dem Affen umsehen sollen.« »Komm, wir holen den Rest der Sachen und hauen ab. Es ist nur noch eine Ladung.« »Ich habe keine Lust, noch einmal mit dem Schimpansen zusammenzustoßen. Wir lassen den Rest zurück. Komm, wir gehen gleich.« Aber wer hat uns denn eingesperrt? Wer hat denn die Bretter wieder darüber gedeckt? Ich, ich kann sie nicht bewegen. Jemand muss wieder den Wagen darauf gestellt haben. Wir sind gefangen. Sind etwa die Kinder während unseres Kampfes mit dem Schimpansen im Dunkeln an uns vorübergeschlichen? Wir sehen nach, ob sie noch hier sind. Das wäre doch gelacht. Das werden sie bereuen. Komm mit. Still, ich höre etwas. Licht aus, Julian. Oh, Pongo, du warst unsere letzte Rettung. Vielleicht entkommt Dick und bringt uns Hilfe. Da ist einer. Zieh mal, den da drüben. Los, auf. Jetzt passt auf. Ich habe ein Schießeisen. Und ich lege den Hund und den Schimpansen um, sobald sie hier rauskommen. Haltet sie fest, wenn ihr wollt, dass sie weiterleben. Ah, Da ist Herr ja Nobby. Los, los, komm her, Nobby, komm her. Wenn ich komme, kommt der Schimpanse auch. Das weißt du doch. Und er könnte dir an der Kehle hängen, bevor du ihn mit deinem Schiedseisen erwischt hast. Na los, mein Junge, du, komm jetzt! Geh nicht, George, geh nicht. Mund halten. Wenn ich sage, dass ich ein Mädchen bin, wissen Sie, dass Dick fehlt. Und wer noch wütender? Halte Timmy. Nein, ich kann nicht. Ja. Im gleichen Augenblick trat Julien mit dem Fuß hoch in die Luft und schlug Dan die Taschenlampe aus der Hand. Sie flog in die Höhe und landete irgendwo mit einem Krach. Jetzt lag die Höhle im Dunkeln. George, lauf mit Anne in den Gang zurück! Timmy, Timmy, komm! Pongo, komm! Timmy, du sollst nicht getötet werden! Tiger Dan schrie auf, als die Lampe aufleuchtete und er in ihrem Licht den Schimpansen auf sich zukommen sah. Er schlug den Affen mit aller Kraft ins Gesicht, so sodass er taumelte und wandte sich zur Flucht. Lou bemühte sich, Timmy von seiner Kehle fernzuhalten, indem er in wilder Angst auf den wütenden Hund eintrat. Dan rannte in den Gang und blieb wie versteinert stehen. Vier stämmige Polizisten, geführt von Dick, kamen gerade heraus. Einer von ihnen hatte einen Revolver in der Hand. Dan nahm sofort die Hände hoch. »Was ist denn hier los?« Da ist also doch einer von euch herausgeschlichen und hat den Zugang versperrt. Hätte ich mir denken können. Na, warte. Halten Sie den Mund Luis, Orlberg. Reden Sie, wenn Sie gefragt werden. Sie haben uns, glaube ich, eine Menge zu erklären. Dick, wie hast du das so schnell geschafft? Ich hab dich erst in einigen Stunden erwartet. Du bist doch nicht bis in die Stadt und zurückgefahren. Nein, ich bin auf den Bauernhof gerast. Da haben wir telefoniert und sofort kam die Polizei. Ist alles in Ordnung? Wo ist Anne und wo Nobby? Da sind Sie, sie kommen gerade aus dem Gang. Hallo. Hallo! Jetzt ist alles wieder gut. Das Abenteuer ist zu Ende. Du darfst wieder lachen. Wir verlassen jetzt am besten diesen düsteren Ort. Marsch, los! Kommen Sie ins Gefängnis? Da kannst du Gift drauf nehmen. Da gehören sie schon lange hin. Ihre Diebstähle machen der Polizei schon seit vier Jahren zu schaffen. Sir, so, Handschellen anlegen und ab in los, den Polizeiwagen. Los, los! Ey. Was habt ihr jetzt vor, Kinder? Wollt ihr nicht mit mir in die Stadt kommen? Nach all den aufregenden Abenteuern? Oh nein, vielen Dank. An Abenteuer sind wir gewöhnt. Wir haben schon viele durchgemacht. Und mit Pongo und Timmy kann uns hier nicht zustoßen. Ich für meine Person halte ein Schimpansen nicht gerade für die angenehmste Gesellschaft. Morgen kommen wir wieder, sehen uns alles an und richten einige Fragen an euch, die ihr sicher gern beantworten werdet. Eins, vielen Dank für eure Hilfe bei der Ergreifung dieser beiden gefährlichen, langgesuchten Diebe. Am nächsten Morgen, bevor sie mit dem Frühstück fertig waren, kam der Polizeiwagen den Weg heraufgebraust. Den Inspektor begleitete ein Polizist, der alles zu Protokoll nahm. Haben Sie die Sachen untersucht? Sind Sie sehr wertvoll? Unbezahlbar, einfach unschätzbar. Die Gauner haben offensichtlich nur Dinge gestohlen, deren großer Wert ihnen bekannt war. Sie versteckten das geraubte Gut ein, zwei Jahre, bis sich die allgemeine Aufregung gelegt hatte, holten es dann hervor und schafften es zu Freunden nach Holland und Belgien. Er hatte überall in Europa Freunde. Zirkusleute, versteht sich. Ja, es war leicht für ihn, seine Beute im Ausland abzusetzen. Heute wollte er nach Holland fliehen. Er hatte mit Lu schon alles vorbereitet und wollte dort alles verkaufen. Ihr habt gerade im richtigen Augenblick eingegriffen. Was für ein Glück! Fast hätten sie es doch geschafft! Wäre Dick nicht hinausgeschlichen, als Pongo die Gauner angriff, säßen wir noch als Gefangene im Berg. Und Lou wäre mit Denschen auf halbem Wege nach Holland. Was ist, wenn ich heute ins Lager gehe? Sie werden schön auf mich losgehen. Wieso? Na, weil die Polizei da war und rumgeschnüffelt hat. Und der Direktor wird auch nicht gerade begeistert sein, dass er seinen besten Clown und seinen tüchtigsten Akrobaten verloren hat. Du kannst bei uns bleiben, solange du willst. Wir werden uns noch einige Zeit hier aufhalten. Aber er hatte sich getäuscht. Kurz nachdem der Inspektor mit seinem Polizisten gegangen war, kam die Bäuerin angerannt und schwenkte ein Telegramm. Julian riss den Umschlag auf und las laut vor: Entsetzt über Brief mit den letzten Ereignissen. Sofort heimkommen, Vater. Ach. Wir mussten eure Eltern informieren. Oh, du meine Güte. Jetzt, wo es am schönsten ist, müssen wir fort, wie schade. Ich fahre am besten gleich in die Stadt und rufe Vater an, um ihm zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Du kannst von uns aus anrufen. Übrigens, glauben Sie, dass Sie auf dem Hof jemanden brauchen können, der Ihnen bei den Pferden hilft? Einen Jungen, der Pferde liebt, mit ihnen umgehen kann und schwer und gut arbeiten würde? Nun, ich glaube schon. Arbeitskräfte sind im Augenblick knapp. Neulich erst hat mein Mann gesagt, er könnte einen anständigen jungen Helfer brauchen. Ich glaube, da haben wir jemanden für Sie, zum Beispiel Nobby. Aber ja, natürlich das nehme ich bestimmt an.. <lacht> ja, ja, klar, prima. Nobby war traurig bei dem Gedanken, sich bald von seinen Freunden verabschieden zu müssen. Aber er war stolz und froh über seine Anstellung auf dem Hof, bei den Pferden, die er so liebte. Nobby, Bella, Knorrer, Bauer und seine Frau standen am Weg und winkten, als die Wagen mit den Kindern am nächsten Morgen abfuhren. Lebt wohl, viel Glück. Wiedersehen. Grüß grüß alle, Tschüss, wiedersehen. Tschüss. Lebt wohl, ihr fünf Freunde. Bis zu eurem nächsten aufregenden Abenteuer.